Våren 2021, Stockholm. Åklagaren börjar tro att mordet i Bäckomberga ett halvår tidigare ska förbli olöst. Ett vittne pekar under utredningen först utan skytt men ändras sedan. Men i början av juni händer något som innebär ett genombrott. Ny lagstiftning gjorde också möjligt att spela upp mordvittnets utpekande i rättsalen. Något som visar sig få stor betydelse. I det förhöret så pekade hon ju ut den som sedan åtalades för mordet- p Krim. den här veckan om mordet i Bäckomberga, krypterad bevisning och vittnats tre versioner. Jag heter Eva-Lisa Och jag heter Viktor. Aldén. Ja, du, dagens program. Det handlar om en man som blir ihjälskjuten hösten 2020 i Bäckomberga i norra Stockholm. Det är ett mord där åklagaren trodde att hon skulle tvingas lägga ner utredningen. Men så dök det upp ny bevisning som gjorde att det till slut blev ett åtal. Och inte bara mot en misstänkt skytt utan också mot flera andra personer som misstänkt har hjälpt den här skytten och sedan fly landet. Bevisningen i det här målet handlar delvis om Manom, en av de här krypterade kommunikationstjänsterna där bland annat svensk polis har fått hjälp av amerikanska FBI:s specialoperation Trojan Shield. Men det pågår en diskussion om det här materialet ska mm. få användas och om det hämtas in på lagligt sätt. Men domstolarna i Sverige har ju godkänt det här. Samtidigt som man är lite försiktig med värderingen av innehållet i chattarna. Mm, och utredningen om ordet i Bäckomberg det har varit ganska långdraget och innehåller dessutom en advokatbyrå som portades från målet. Det här är något vi har pratat om tidigare i veckan med Peter Krim. Det har också varit misstänkta hot mot ett vittne och också test av den här nya lagstiftningen som började gälla i januari. Sen årsskiftet har det nämligen skett en ändring i rättegångsbalken som gör det möjligt för både åklagare och försvarare att begära uppspelning av polisförhör under en rättegång i lite större utsträckning än tidigare. Och i det här fallet fick ett uppspelat polisförhör väldigt stor betydelse. Mm. Men vi börjar den andra november 2020 då offret, en man som vi har valt att kalla Jabir, kör mot Beckomberga med flickvännen bredvid sig i bilen. Jabir är 22 år och han har haft det lite struligt. Han satt under några månader i slutet av 2019 och början av 2020 häktad misstänkt för grovt narkotikabrott men blev aldrig dömd för det. Vi har också varit i kontakt med de två målsägande biträdena som företräder Jabir syskon och de meddelar att syskonen inte vill medverka i någon intervju. Vi vill bara säga det så här tidigt i början. Men om man läser förhören då i polisutredningen med syskonen då framträder bilden av Jabir som en ung man som... Verkar ha varit på väg någon annanstans. Han hade sökt en utbildning inför våren 2021. Han hade nyligen lappat ihop relationen med flickvännen. Och han hade också bra kontakt med sina syskon. De tyckte sig se att han ändrat sitt liv i en positiv riktning. Samtidigt så finns det också polisuppgifter om kvällen den 2 november 2020. Då mordet sker då. Som verkar tala för att Jabir var på väg till Beckomberga för att sälja narkotika till en person. Det finns till exempel mobilkommunikation som pekar på det. Och flickvännen är ju med honom i bilen när de kör mot Beckomberga. Hon uppger i förhöret att hon har på sig hörlurar men märker att Jabir pratar i telefon och han säger att han är fram om fem minuter. Och väl framme vid en adress i Beckomberga går han ut ur bilen medan flickvännen då sitter kvar. Sen har hon ett skott. Och sen ytterligare fler. 17 av fyra flera skott mot Jabir som faller till marken. Den rättsmedicinska undersökningen ska senare visa att han träffats av sex skott i bland annat huvudet och bålen. Och klockan är strax efter 11 på kvällen när det första alarmsamtalet kommer in till polisen. Den man som påträffades skjuten i Beckomberga i Västra Stockholm igår kväll har avlidit av sina skador. Det var vid 23-tiden som boenden larmade om skottlossning och när polisen väl kom till platsen så hittades en skadad man. Under natten får jag bli syskon dödsbeskedet och polisen inleder en förundersökning om mord. Det var redan dagen efter händelsen. Maria Hävemark, senior åklagare på Västerorts åklagarkammare i Stockholm blir dagen efter mordet för undersökningsledare. Och eh, i det skedet när jag fick det på mitt bord så fanns det ingen misstänkt. Om jag minns rätt så fanns det ju inte så jättemycket att gå på inledningsvis men ganska snart så fick jag reda på att ett ögonvittne från bilen eh, där målsägaren då, som målsägaren kommit med hade hört av sig till polisen och ville höra sig av polisen. Ja, och att det skulle ske inom någon timme. Man åkte ju ganska omgående och hämtade henne hemma hos, hem hos henne. Ögonvittnet som åklagaren pratade om här det är alltså flickvännen som var med i bilen då jag i ihjälskjuten. I det förhöret så pekade hon ju ut den som sen åtalades för mordet. Hon nämnde ju hans namn. Hon skulle också säga... Detaljer som gjorde att vi förstod att hon ändå kände till den här personen, till exempel var han tränade, att han hade gått i, i någon parallellklass. Han hade Den utpekade mannen, en då 21-åring. Han blev anhållen i sin frånvaro och polisen letade efter honom. Men det dröjde till februari, alltså tre månader efter mordet- innan han greps i Frankfurt, föddes till Sverige och blev häktad. Exakt vart han varit då och med hjälp av vem, det ska vi återkomma till. Men 21-åringen förnekar brott och några DNA-spår från honom- det hittas inte heller på brottsplatsen. Eh, men han sen eh, var hörd och vi hade... Då fått alla svar från NFC eh, som inte gav oss varken till eller från egentligen eh, vem som hade utfört det här. Eh, och sen så hade han heller inte med sig någon mobiltelefon när han kom. Så då, då beslutade jag att eh, min bedömning då var att eh, det skulle behöva läggas ner. Och då släppte satt honom på fri fot informerade eh, då eh, honom och hans försvarare att utredningen skulle läggas ner. Och våren 2021 då fattar sådana tingsrätt beslut om att skriva av målet mot 21-åringen. Ganska snart därefter så ska det här komma att ändras rätt dramatiskt. Men vi ska först kolla lite närmare på en rätt udda händelse tidigt under utredningen. Det är andra personer som hörs i utredningen under hösten 2020. En av dem är en man som är misstänkt men senare avskrivs och han blir aldrig åtalad. Men han får en försvarare förordnad som vid ett förhör i november inte kan närvara fysiskt på polisstationen. Den försvararen är dock med på telefon samtidigt som en kollega till den här försvararen ser till att vara med i själva förhörsrummet. Och när det här förhöret hålls då är 21-åringen misstänkt för mordet men alltså på fri fot och under förhöret så ställer polisen frågor om 21-åringen men mannen vill inte svara på några frågor om honom säger att han bara vill tala för sig själv under förhöret nämns också en anhörig till 21-åringen vid namn den personen är inte i det läget misstänkt för någonting Det här låter ju rätt naturligt för polisen mm. att ställa frågor om en misstänkt till en annan misstänkt person kruxet är bara att den försvarare som sitter med i förhörsrummet är släkt med 21-åringen något som varken polis eller åklagare känner till just då. Det här var heller inget som försvararen upplyste polisen om under eller efter förhöret. Åklagare Maria Hävemark igen. Det, det kom ingen reaktion utan där så fick jag reda på det från polisen sen. Jag vet inte riktigt hur man hade fått reda på det men i alla fall hade man upptäckt då att det fanns ett... I Och det som tycker sig känna igen det här det kan ha hört i ett av våra korta avsnitt som sagt veckan för ett tag sedan men om vi ska dra det lite kort det som händer här så begär åklagaren den ordinarie advokaten entlediga det innebär alltså att varken den advokaten eller den här reserven som var med vid förhöret får företräda personen. Ytterligare släktingar till försvararen blev också misstänkta i målet så åklagaren vill inte att någon från samma byrå ska vara inblandad i det här fallet. Och nyligen så gjordes också en anmälan till advokatsamfundets disciplinnämnd. Det här var en väldigt ovanlig situation och jag vet inte riktigt egentligen vad reglerna säger om det heller när det gäller de advokatetiska reglerna. Jag har, nu, jag har gjort en anmälan, jag gjorde den förra veckan, så får advokatsamfundet titta på vad det är som gäller just om man ska ta en paus och... Ja, jag vet inte. Upplysa om det här eller om det är okej att fortsätta eh, förhöret ändå. Eh, jag tänker att det får samfundet uttala sig om då. Åklagare Maria Hävermark påpekar dock att hon inte ser att det här har påverkat utredningen. Det verkar helt enkelt inte ha läckt någon information från utredningen. Vi har sökt den aktuella advokaten om hur hen ser på anmälan från åklagaren. Och advokaten skriver i ett mejl att samfundet redan inlett ett ärende på eget initiativ, att hen yttrat sig och nu avvaktar vidare beslut om ärendet ska tas upp i disciplinnämnden eller ej. Advokaten skriver också att han inte kände till att släktingen som nämndes under förhöret var anhållen i sin frånvaro. I mejlet står också att citat Jag kan av advokatetiska skäl inte nämna några detaljer kring hur tankarna gick att inte informera polis om släktförhållandet. Men såvitt jag vet har jag ingen skyldighet att informera polis om mitt släktskap. Mina skyldigheter är enbart mot klienten. Slutsitat. Advokaten skriver också att hen inte hade åtagit sig uppdraget– –om advokaten vetat att en släkting var misstänkt. Läget i mordutredningen våren 2021 det är att flickvännen, då, vittnet som pekade ut– –och namngav skytten i ett polisförhör, ändrat sig. Hon har tagit tillbaka de här första uppgifterna. och I ett nytt förhör hävdar hon att det var under ett chocktillstånd– –som hon mm. nämnde det här namnet, men att hon inte längre är lika säker– Polisen de tror att hon har blivit hotad, att någon kan ha utövat påtryckningar mot henne, men det är inget som flickvännen vill kännas vid. Och de tekniska undersökningarna som har gjorts på brottsplatsen har heller inte fört utredningen framåt och någon kommunikation från den misstänkte 21-åringens mobil har inte heller gått att ta fram. Den telefonen verkar helt enkelt vara borta och som vi nämnde tidigare, åklagaren fattar i slutet av april beslut om att lägga ner förundersökningen mot 21-åringen. Han har då hunnit fylla 22, men sen händer något som sagt. För min del så kom det nog in i bilden egentligen någon vecka innan, eh, innan, de, innan de greps igen. Close to a thousand arrests in 16 countries, a worldwide seizure of drugs, weapons, cash and property. The FBI and the US attorney announcing a sweeping sting operation with a direct connection to San Diego. ABC 10 News anchor Mary McKenzie explains how law enforcement used encrypted smartphones to take down criminals. Så här lät det i nyhetsrapporteringen i början av juni. Europol har gjort ett stort tillslag mot organiserad brottslighet idag tillsammans med svensk polis. Polisen bekräftar för Ekot att de slagit till på flera håll i Sverige men vill inte säga mer än så och hänvisar till den presskonferens som Europol ska hålla i morgon tisdag. På den Operation också... Trojan Shield som den kallades handlade om ytterligare då en knäckt krypterad app. Mm. Den här gången hade det dock skett från insidan kan man säga. Amerikanska FBI fick kontroll över anomtjänsten och utnyttjade att den enligt polisen Ändå användes av en del ljusskygga personer som kriminella. Åklagare Maria Hävermark igen. Den 7 juni var det ett tillslag. Ungefär en vecka innan hade jag fått reda på att det fanns information i Annom som gjorde att man kunde se det här ärendet i ett nytt ljus. Och då fick jag ungefär en vecka innan en, en, en föredragning av Ja, lite av det här materialet skulle jag säga Med tanke på hur mycket det blev sen Så fick jag en väldigt liten del från början dagen för mig Men jag gjorde ändå bedömningen att det finns anledning Att återuppta ärendet Och eh, Ja, men utreda vidare. Och Anoam är ju en i raden av kommunikationstjänster där polisen fått del av material. Och det har ju skrutits en del om antalet fängelsår man fått ihop med hjälp av exempelvis Enk och Chatt Men att chattarna skulle innebära det genombrott man från polis- och håll hoppades på, det var ju långt ifrån självklart när vi fick höra om det första gången. I det läget var jag inte säker på om det här materialet skulle räcka. Men i och med att det är en allvarlig brottsmisstanke så, så tyckte jag att jag är tvungen att ändå. Vända på alla stenar så att jag återupptog det och eh, beslutade om att anhålla två av de inblandade då i eh, frånvaro. Och sen har de andra då plockat sin eh, hjärnet på Utöver då den misstänkte skytten så blir ytterligare ett antal personer misstänkta för att ha hjälpt skytten fly. Alltså skydden av brottsling, grovt vapenbrott och också för att ha hotat den här flickvännen eller vittnet då mm. som i ett tidigt polisförhör pekade ut skytten med namn. Den misstänkte skytten ska ha tagit sig till Tyskland sen vidare till ett annat land och fått hjälp då av personer som han är både släkt och vän med. Själva mordet i sig fanns det inte något snack om alls i de här anomchattarna. Däremot pratades det en del om vargen och lammet. Mm. Något som åklagarna anser handla om vittnat. Vargen har gjort soppans mamma. Jag tycker det är positivt om man ser det utifrån. Det här är Maria Hävermark och hennes åklagarkollega- som växelläser chattarna under rättegången. Vargen har sagt nu allt är missförstånd och bla bla bla bla. Eh, så det finns nada nu. De tänker, ha, de vill leka... Du vill leka, vi ska leka med dig. Det jag fokuserade på, vilket jag tyckte var viktigt- var den information jag fick om- –att det verkade finnas bevis för att det fanns planer att påverka vittnet. För att det kan man ju alltid kanske misstänka när någon ändrar sig så där eh, tydligt– –och någon som upp, också uppvisar att de är rädda och så vidare. Men det, det var ingenting som jag tyckte vi hade svart på vitt innan när jag la ner utredningen. Men när Annan kom så tycker jag att vi fick den bilden– –och då, det var det som jag mest tog fasta på och tyckte var viktigast– Sen kom allt det andra eh, successivt under sommaren och under hösten när man fick fler och fler och fler meddelanden hela tiden. Jag tror det blev 72 000 meddelanden och sånt där till slut. Men vi fick i alla fall del av en, eller en viss del från början som rörde vittnet. I januari i år, drygt ett år efter mordet som skedde då 2 november 2020, då lämnades då åtalet in till Solna tingsrätt. Totalt fem personer åtalas. Dels den utpekade skytten, dels fyra personer som på olika sätt ska ha bistått honom. Mm. Brottsrubriceringarna är exempelvis skyddande av brottsling och samtliga åtalade förnekar brott. Det som eh, vi tror att det här handlade om... Åklagade Maria Hävermark igen om vad hon tror kan vara motivet till mordet. ...var ju då eh, en konkurrerande eh, narkotikaförsäljning. Alltså, den skedde kanske på samma område. Eh, det är vad vi tror. Och att då målsägaren blev eh, lurad till platsen. Han skulle överlämna narkotika. Eh, och att han då blev lurad till platsen av någon som sedan väntade på honom där. Men att det är vad vi tror är i alla fall en av, ett av motiven till det här brottet. Att det handlar om konkurrerande narkotikaförsäljning. Och bevisningen som listas upp i stämningsansökan och, så, och som tas upp under förhandlingen i tingsrätten består till stora delar av chatt och analyser av hur telefonen rört sig men också den misstänkte skyttens gyminloggningar till exempel och exempelvis resehandlingar som styrker hans och andras resa ut ur Sverige. Det är ju lite så här i de här enkro eller Anom målen att man måste använda annan bevisning för att knyta folk till olika händelser som har skett i de här krypterade tjänsterna eller olika meddelanden. Precis. I slutet av januari drar förhandlingen igång i tingsrätten och första dagarna, då är det ordningsvakt på plats mm. i salen. Sen några år tillbaka, då får man inte använda elektronisk utrustning i rättsal förutom i undantagsfall. Det här innebär att till exempel mobiltelefoner ska vara undanstoppade. Ordningsvakten som var på plats vid den här förhandlingen, han ville också att man skulle visa upp sin telefon, att den var avstängd innan man ens fick gå in och sätta sig på åhörarplats. Att ha en ordningsvakt på plats första dagarna, det var något som Evelina Säve, rådman då och domare i såna tingsrätt, tyckte var bra innan man visste om det skulle bli mycket folk och om det eventuellt skulle bli stökigt. Förhandlingen i tingsval 7 fortsätter. Ja men det brukar ha en viss eh, lugnande effekt eh, och vi valde att ha det inledningsvis innan vi visste hur många åhörare som skulle eh, dyka upp och vara med och lyssna på förhandlingen. Vi visste inte om det skulle bli, bli stökigt. Och vi journalister är ju lite ursäktade från de här reglerna. Vi får ju ha till exempel en dator framme och även spela in ljud. Men som sagt inga kameror och man ska inte ta bilder med telefonen heller. Du har ju haft ögonen på det här fallet sedan ja, sen åtalet kom och varit på plats på flera förhandlingsdagar över hela perioden. Hur, hur var stämningen i rättssalen och hur förändrades det över tid? Det har varit rätt lugnt generellt kan man säga. Det har absolut inte varit som någon av de här stökiga rättegångarna som vi har berättat om tidigare. Nej. Det var ju ordningsvakt på plats i början, men sen försvann ordningsvakten och stod inte längre i salen. Och det var väl då som det började grejas med mobiler, mm. kan man säga, på åhörarplats. Jag har inte varit där precis alla dagar, men jag gjorde en del anteckningar och noteringar under de dagar jag var där. Och en av de dagarna, då sitter personer och fotar mm. de som sitter in i salen. Det får man ju inte göra det här verkar inte domaren upptäcka, ser inte det en annan dag, då sitter flera med mobilerna framme, scrollar nyhetsflöden, sociala medier och sen är det en annan dag, då är det en kille som faktiskt, ja han sitter och för ett samtal i mobilen mm. på ohörarplats. så han sitter då liksom med mobilen vid örat, det är ett tydligt vad som händer. Jag reagerade på att jag hörde att någon satt och småsnackade och började fundera på vad det var, se mig omkring och ser den här killen sitta och snacka. Men det uppmärksammades då inte av domaren eller Oj. någon annan i salen. Känsligt känns lite i en sånt här fall också där vi har att göra med ett vittne som eventuellt har blivit pressad. Att man får sitta och ta bilder på det här sättet. Ja, men verkligen. Telefoner ska i regel vara avstängda och undanstoppade. Domare i målet då, Evelina Säve igen. Och När jag märker att telefonen är framme så brukar jag klargöra vad som gäller, vilket jag gjorde då i det här fallet ska jag säga att det är svårt att uppfatta allt som händer i en så stor sal. Och i det här fallet så märkte jag inte detta med telefonen utan det var en advokat som i paus kom fram och påtalade det eh, för mig. Och jag vet inte heller om det är ett möjligen det här glaset, i det är ljudisolerande på något sätt. För att jag hör i princip ingenting från, från åhörarna framifrån från rätten. Då. Om det är någon som stör eller, eller uppträder eh, olämpligt så har jag ju möjlighet att, att visa ut den personen. Och en åhörare som inte rättar sig efter tillsägelser- kan till och med avvisas från domstolens lokaler. Eh, och sen i undantagsfall kan man också döma ut böten- när någon stör en domstolsförhandling. Eh, eh, men oftast brukar det räcka med att man säger till. Det gjorde det inte vid den här förhandlingen- eftersom det några dagar senare då var mobiler fram igen. Nå information nådde mig om att någon hade fotat utifrån salen- in i salen från ett sidofönster. Och då bad jag omedelbart- Protokoll för att trycka på en knapp så att de fönsterrutorna frostades så att man inte kunde se in. Men eftersom jag inte såg eller hörde just det du beskriver kring telefonerna så, ja, så vidtog jag ingen åtgärd. Men, men det hade jag gjort absolut om, om, jag, om jag hade sett det. Och det här kanske kan tyckas lite petigt, att man inte får göra det och inte får, det och inte får fota i rättsalen, Som sagt, man spelar ju in alla förhör i rätten och de går ju att begära ut. Så att det som sker där inne är ju offentligt för alla och vill man gå dit och kolla så får man göra det. Förutsatt att det då inte förs förhandlingar bakom stängda dörrar. Men vi nämnde att det här är ju lite av ett speciellt fall också. Det finns ju ett vittne här som polis och åklagare anser ha blivit påverkad- under utredningen. Och om det är så att det fotas och grejas i rättsalen, det finns såklart en risk- för att någon tycker att det känns väldigt obehagligt. Det kan ju vara rätt tufft att komma till en rättssal- och vittna oavsett om man vet att det är någon- som sitter och filmar och lägger ut på Youtube sen. I det här fallet så ska ju vittnet- Flickvännen då som var med när Jabil blev skjuten. Hon ska också vittna. Hon pekade ju i tidiga polisförhör ut en person. Ändrade sig sen och skulle nu höras under rättegången igen. Samtidigt anses hon också av polisåklagare vara brottsoffer under en annan punkt i stämningsansökan. Stämpling till grovt övergrepp i rättsak. Enligt åtalet har den misstänkte skytten planerat att få andra personer att med hot, våld påtryckningar få henne att ändra sin historia. Och vi har vi hennes målsägande biträde ställt frågan om hon kan tänka sig en intervju men fått nej. Vad målsägande biträde kan berätta om sin klient det ska vi återkomma till. Men förhöret eller snarare förhören med henne det är det som gör det här fallet speciellt. Ja, alltså, I det stora hela så är det ju inte särskilt dudda, Därför Det handlar ju om, om en händelse som har inträffat och sen ska man försöka utreda vad det är som har skett och vem som har gjort det vad. Thomas Olsson är en misstänkte skyttens försvarsadvokat. Det, är det som gör målet väldigt speciellt det är ju att man har tillämpat den här nya lagstiftningen om tidiga förhör och man har dessutom tillämpat den på, på ett väldigt... Eh särpräglat sätt och, och det skapar ju en hel del frågor eh, kring såväl handläggningen i tingsrätten som eh, den domen som har meddelats Den nya lagstiftningen som Thomas Olsson pratar om började gälla första januari i år gör att det finns utökade möjligheter att använda tidiga förhör som bevisning i brottmål. Alltså i praktiken kunna spela upp ett polisförhör om det är lämpligt. Just uttrycket lämpligt det är något som advokaten är rätt kritisk mot och det ska vi återkomma till. Men hur som helst. Flickvän och vittnet står uppsatt som en person som ska höras under rättegången. Och om en person ska bli förhörd så brukar man i princip aldrig spela upp polisförhör som hållits under utredningen. Den enda gången jag varit med om det det var när mindreåriga barn har hört. Men i det här fallet så begär åklagaren att ett förhör där hon pekar ut misstänkt i skytten med namn att det ska spelas upp. Eftersom... Det fanns så olika förhörsuppgifter. och Åklagade Maria Hävermark igen. Så visst, jag visste ju egentligen inte vad vittnet skulle säga när de kom till förhandlingen. Men jag tänkte ändå innan det att det var bättre att få den här, eftersom det är ny regel också, att det var bättre att få ett beslut först om vi skulle få spela upp eller inte. Så kom det ju reglerna om att man då ska få spela upp förhör, polisförhör om det är lämpligt. Och om det finns upptaget i ljud och bild. Så att då blev ju det naturligt att vi redan när vi, när vi åtalade och skickade in en sån begäran. Det är lite turer här fram och tillbaka. Ska vi försöka reda ut vad som har sagts och inte sagt? Vi kan dra tidslinjen utifrån flickvännern eller vittnets perspektiv då. Mordet sker den 2 november 2020, då på natten hålls det ett kortare förhör med henne. Sen sker det ett förhör eftermiddagen den 3 november, alltså dagen efter mordet. Och det är då som hon namnger den här misstänkte skytten. Enligt åklagare Maria Hävemark så är flickvännen också oroad över vad som kan hända när hon berättar om skytten. Ja, hon sökte ju kontakt med polisen för att hon var rädd för sin egen säkerhet, sin och sin familj. Så att sen så, då får hon kontakt med Bops som heter, som, som eh, tar hand om, eh, ja men brottsoffer där det finns, eh, eller vittnen för en del där det finns en hotbild. Och då eh, så, de gjorde ju då arrangemang för att hon skulle kunna, eh, och hennes familj då, eh, bo på annan plats eh, så länge det, man bedömde att det fanns en hotbild. Det gör vittnet under några veckor, men hör känna av sig och vill höras igen. Den 14 december när förhöret hölls, då sa hon eh, att hon hade sett händelsen- eh, men att eh, personen som hon såg var lik den här som hon hade pekat ut tidigare. Hon sa att hon, han liknade honom, men hon sa att hon kunde inte längre vara säker på att det var han- Eftersom åtalet väcktes i januari i år, drygt ett år efter mordet– –hade den här lagändringen skett som åklagaren ville använda sig av– –uppspelning då av tidiga förhör. I undantagsfall har det redan tidigare funnits möjlighet– –att spela upp polisför under rättegången. Och om någon person sagt ja X i ett förhör men säger då Y i rätten– –så har åklagare eller för den delen någon annan– –kunnat referera till det här nedskrivna förhöret. Men lagändringen den öppnade för att polisförhöret med flickvännen i Bäckomberga-mordet- där hon namnger skytten skulle kunna spelas upp. Eh, och vi begärde ju att få spela upp det första förhöret eh, som fanns med ljud och bild. Eh, och då återkommer försvaret med att man ville spela upp det förhöret- där hon till, eller ändra sina uppgifter då, till att inte vara lika säker på vem eh, skytten är- Tingsrätten sa också ja till att båda förhören skulle spelas upp i rätten. Men det är den misstänkte skyttens advokat Thomas Olsson minst sagt kritisk till. Ja, men alltså, här har vi en situation där man från förundersökningen då kan eh, utläsa att en person... I, har i ett förhör sagt en sak och, och sedan i ett senare förhör så, så har personen sagt någonting annat som, som går stick i stäm med det som sades tidigare. Mm. Och, och min utgångspunkt var ju att då, då tillämpar man ju huvudregeln nämligen att man kallar den här personen att höras i, i, rättegång, i, i rättegången. Det, det är ju så den, den här typen av frågor har handlats och, och jag kan inte se att den här nya lagstiftningen i någon mening har ändrat den grundläggande proceduren. Men det är ju det som tingsrätten har gjort i det här fallet. Man har ju vänt upp och ner på hela rättsprocessen och låtit målet avgöras under förundersökningen istället för att pröva målet vid den huvudförhandling där muntlighets- och omedelbarhetsprincipen ska gälla. Det upp och ner som Thomas Olsson pratar om här är hur det enligt då advokaten inte funnits den här typen av situationer i åtanke i förarbetena till lagändringen. Enligt Olson har det då handlat om att spela upp förhör som alla är eniga om stämmer. Mm. Han tar ett exempel och det är om en rättsläkare blir förhörd om Skador, dödsorsak när någon har blivit skjuten eller skadad på annat sätt. Om det inte finns några skäl att ifrågasätta den här informationen vare sig från försvarare, åklagare eller målsägande beträder för den delen då kan man ju lika gärna spela upp det här förhöret i rätten istället för att rättsläkaren ska komma till domstolen och ja, avlägga ed och så. Men förhöret med vittnet i Bäckumberga är rätt annorlunda till karaktären. Det som har hänt i det här fallet är att man har valt att spela upp ett förhör som är väldigt kontroversiellt och dessutom inte det enda förhöret som har hållits med den här personen. Och därför har man nödvändigt att spela upp ytterligare förhör från förundersökningen där personen ändrar sig och lämnar nya uppgifter. och Att man skulle använda den här lagstiftningen för att spela upp flera och, och sinsemellan motsägelsefulla förhör och, och sen ägna sig åt att försöka avgöra vilket polisförhör som är mest tillförlitligt det, den målsättningen den går ju inte att återfinna i förarbetena till de här nya reglerna och det gör ju att, att själva tillämpningen av bestämmelserna är ju väldigt särpräglad. Vi har också pratat med flickvänens målsägande beträde, advokat Sabina Bö, för att höra hur flickvännen ser på att hon inte bara skulle höras under rättegången utan att de förhör då som polisen hållit med henne tidigare också skulle spelas upp. Jag går inte in på vad min klient har sagt i förundersökningen och inte heller i rättegången. Det blir ett nytt förhör i, i tingsrätten och man har ju rätt att berätta vad man vill i en ny förhandling och hon är ju målsägande. Så att man avlägger ingen ned heller utan man är fri att berätta den berättelse man vill. Där och då. Men även om Sabina Bö inte vill säga något om klientens tankar så kom det ändå en invändning från deras håll om att den här uppspelningen av polisförhör skulle ske. Och eh, Ingen av oss inblandade har varit med om det förut. Eh, det kommer nya regler vid årsskiftet i år. Och då får man ju sätta sig in i vad som gäller, läsa utredningar och propositioner och hur det är tänkt. Och det ordet som nämns det är ordet lämpligt, om det är lämpligt eller inte. Och sen så framförde jag ju åsikten att det är ingen motsägelse eller någonting som, som händer utan min klient kommer komma hit och berätta och då ska man inte spela upp det som sagts tidigare. Ja det är snårig mark så att säga men ja, det är rätta som bestämmer och de gör det utifrån utanför den lämplighetsbedömningen och då kom de fram till det att det var lämpligt just i det här fallet. Domare Evelina Säve om varför man fattade beslut om att låta polisförhören spelas upp. Ja, alltså Åklagarna hade ju fört fram bland annat att det här polisförhöret som man då eh, ville skulle spelas upp att ja, men det var hållet i nära anslutning till händelsen och att det fanns en risk att, att målsäganden därefter utsattes för, för påtryckningar. Och som sagt var det också en åtalspunkt som rörde stämpling till övergrepp i rätt sak och det var i den som då flickvännen ansågs vara brottsoffer. Ja, utifrån allt som, som förts fram av parterna så gjorde tingsrätten en sammantagen bedömning utifrån vad som var lämpligt i det här enskilda fallet. Och då landade vi att, att det förhöret men också ett senare förhör, polisförhör, alltså förhör som hålls hos polisen, som försvaret då ville skulle spelas upp. Ehm, ja, att att båda de förhören skulle tillåtas. Och det här fick ju rätt stor betydelse för domen och vi ska återkomma till det. Men advokat Thomas Olsson ser en del principiella problem med den här nya lagen, oavsett hur man ser på vad det fick för praktisk betydelse för hans klient i det här enskilda fallet. Det grundläggande problemet är ju att den här lagstiftningsprodukten är ju ett riktigt havsverk. Alltså den adresserar ju ingen av de eventuella frågor eller svårigheter som kan följa av att använda sig av en sån här typ av... Lagstiftning utan den, den påminner ju om det här eh, lagrådsremisset eh, runt kronvittnen. Det handlar bara om att genomföra reformen. Man, man har inte gjort något utredningsarbete, några konsekvensanalyser eh, eller de här ingående bedömningar av när eller inte när den här typen av, av eh, åtgärder ska kunna användas. Det ord som nämns i sammanhanget, lämpligt, det har vi tidigare varit inne på. Och bland annat så anger man ju i anslutning till den här bestämmelsen som vi diskuterar nu, nämligen att man ska åberopa ett polisförhör istället för ett, ett, ett muntligt förhör vid rättegången. Att parternas uppfattning ska naturligtvis tillmätas, en inte oväsentlig betydelse. Ja, vad, vad betyder det? Uppenbarligen ingenting eftersom försvaret i det här målet motsatser man skulle göra det. Nu är lagstiftningen på plats och används så vi får se vad det blir för praxis som utvecklas kring det hela. Samtidigt har det funnits en del kritik mot den här lagstiftningen innan den klubbades igenom. Advokatsamfundet skrev ett kritiskt remissvar och även en av experterna i utredningen som låg då till grund för lagförslaget påpekade att det vid citat Tidiga förhör råder en uppenbar obalans mellan åklagarens insyn i utredningen och den misstänktes och hans försvarares insyn i utredningen. Slutsitat. Ja, det är spännande för som regeringen, eller riksdagen då, som har fattat beslut om det här att det just är lämpligheten som har lagt makten i domstolens händer. Advokat Sabina Bö, flickvännens målsägande, blir igen. Man har inte sagt i, i utredningen innan vad som är lämpligt eller inte. Det enda exemplet som finns det är till exempel om en, ett målsägande vittne inte vill medverka längre. Först medverkar man vid polisen och sen så vill man inte medverka vid en förhandling. För att det kanske är åt lång tid emellan eller för att man har blivit hotad eller liknande. Det är det enda exemplet som ges. Sen lämnas all prövning över till domstolarnas händer så vi får avvakta oss i vilken praxis som kommer komma. Och som jag har förstått det så är det här målet först ut. Det har inte använts innan. Men det är ju inte bara åklagare då som kan begära att polisförhör ska spelas upp i rätten. Det kan ju försvarssidan göra också. Jag har tänkt på att uppspelning av förhör kan ju också användas från försvarets sida. Det är inte bara så att det är åklagare som kan åberopa det. Och jag har ett mål, det är försvarare. Där man då, det finns ett vittne som jag kommer i framtiden att uppspelning av då som försvarare. Så man kan ju använda den här lagstiftningen åt båda hållen så att säga. Det mål som Sabina bör prata om här är ett mordärende i Uppsala tingsrätt. Polisförhöret som hon ville skulle spelas upp blev också uppspelat under förhandlingen. Och domen i det fallet kommer nu i veckan. Först då går det att se om och i så fall vad det har fått för betydelse. Från åklagarmyndigheten bevakar man frågan om tidiga förhör för att se vad det blir för praxis som utvecklas. Men eftersom det är relativt ny lagstiftning är det än så länge knepigt för dem att se några superspecifika mönster i vad domstolen säger ja eller nej till att spela upp under förhandling. En 23-årig man döms till livstidsfängelse för mord efter att han ska skjutit ihjäl en annan man. –med pistol i Bäckomberga i Västra Stockholm. Mordet skedde i november 2020. Då brottsoffret... I Bäckomberga-fallet så bedömde tingsrätten– –att vittnets eller flickvännens första förhör– –var mest trovärdigt, alltså det polisförhör– –då hon pekar ut och namnger skytten. Den mordotalade mannen dömdes för mordet– –och straffet blev livstidsfängelse. Domare Evelina Säve igen. Tingsrätten konstaterar ju i domen att hon då i princip har, har gett tre berättelser eh, och ja, det är bland annat vad gäller skyttens utseende och där var det ju att, att tingsrätten ansåg att, att åklagarna då genom eh, ganska omfattande chattar som har lagts fram mellan de tilltalade eh, visat att anledningen till att hon ändrat sina uppgifter var att hon hade påverkats att göra det. Och det var mot den bakgrunden då som tingsrätten landade i att de senare förhören de kunde man bortse ifrån. Två personer dömdes också för skyddande av brottsling. Däremot blev ingen dömd för just stämpling till övergrepp i rättsak. Men lyssnar man på domaren så verkar man ändå från rättens håll tro att flickvännen påverkats även om man inte dömer någon för det här övergreppet i rättssak. Vittnet vill ju inte heller kännas vid att de skulle blivit påverkade att ändra sin historia och då ta tillbaka det här utpekandet samtidigt är man från polis och åklagare håller ett om att hon har blivit påverkad att ändra sig. Och frågan är då om man hade kunnat göra någonting åt det här redan under utredningen. Åklagare Maria Hävermark igen. Jag har jobbat med en otroligt rutinerad och duktig utredningsgrupp och jag tror inte att jag tror inte att man kan styra över allting heller när det gäller just vad som händer med ett vittne och det Förmodligen ganska jobbigt att bo på skyddat boende länge och ha med sig familjen och så vidare. Det, jag, jag tror inte att hade kunnat, eh, ja, att polisen hade kunnat göra annorlunda. Det tror jag inte. Men domen om mordet i Bäckomberga, den har överklagats. Inte bara den utpekade skytten utan även de andra åtalade i det här har ju förnekat brott. I den överklagan som Thomas Olsson lämnat in så ber han om anstånd till den 19 april med att utveckla grunderna. Och frågan är också om han och klienten kommer försöka få hovrätten att avvisa uppspelningen av de här polisförhören med flickvännen till mordoffret. Ja, det, det är ju en sån fråga man, man måste fundera lite över. Frågan om hur de här förhören ska få spelas upp eller inte står ju i relation till om, om personen i fråga ska höras eller inte. Om man nu kommer fram till att det var inte korrekt att spela upp två fulla förhör Om nu hovrätten kommer fram till det alltså, Då är det svårt att föreställa sig att hovrätten skulle upprepa det scenariot då, Om de själva anser att det inte är tillåtet Utan då måste man väl kanske fundera på om man inte får hålla ett, ett omförhör Med det här vittnet, den här personen Och sen så genomföra det förhöret enligt de regler som, som finns Det är ju ett alternativ naturligtvis Eh, så att exakt hur, hur man juridiskt ska hantera situationen för det fall det, det fattas det ena eller andra beslutet, det, det, måste vi väl liksom, eh, det måste vi väl fundera lite över innan vi eh, sätter ner foten där och, och framställer några konkreta yrken. Du har lyssnat på Petri Krim om mordet i Beckomberga, krypterad bevisning och vittnets tre versioner. Reporter idag var Linnea Hjortstam, producent Alexandra Sandemann och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Om du har tankar eller synpunkter på programmet eller förslag på ämnen eller fall som vi borde ta upp, hör gärna av dig. Vi finns på petrikrims och på 073 461 2915. Vi finns också på Signal och Whatsapp. Vi finns också på Insta där vi heter p krimpodden och på fredagar lägger vi ut ett kort avsnitt med uppdateringar från veckan som gått. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Victor Aldén. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.